і схвилювала довіра Ратушного. А за нею практична думка. Отже, лагодить у свої наступники. Цієї думки саме за її практицизмом стало трохи соромно. Хоч уже й сам примірявся на вищий щабель. Сухий, аж нещадний до себе, він був переконаний, що цього має вимагати і од інших. І що це єдиноможливий стиль життя і роботи, масштабного керівника, тверді рішення, жодного кроку у бік, назад, навіть тоді, коли помилився, напевно, не давати знаку, вимогливість у всьому, від одягу, любив усе просте, скроєне міцно, на військовий кшталт, до розпорядку дня і всієї роботи. Того ж вимагав і від інших, військової чіткості і натиску. Він знову непомітно глянув на першого секретаря. Усмішка освітила обличчя Ратушного, а під нею лежало щось глибше задума, переконаність незвичайна, і вони враз, мовби пучок променів, прорвалися Дащенкові в душу. Він відчув себе під тією усмішкою, мовби в чомусь винуватим. Йому самому щиро праглося тієї глибини тієї замрії, а водночас він знав, що то не робиться з усиллям, що воно приходить само, а ще, погоджуючись з першим секретарем, мов би, переймав на себе якийсь вищий обов'язок, мов би, погоджувався, що не додумав усього, замислився і відчув велику важливість моменту, вже не з практичного боку, а з отого, Вищого обов'язку Відповідальності Перед майбутнім Він хотів запитати Чи давно вироївся в голові ратушного Цей проект. І ще щось Обережно іронічне про грека Але в ту мить У верболозі кілька разів Хакнула сокира Почувся тріск І одне кучеряве деревце Затримтіло й похилилося Його потягли але воно зачепилось. Чиїсь дужі руки розгойдували його. Кому заважають ці вербочки? Стурбовано мовив ратушний. Вони спустилися з горба і зайшли в лісок. На піщеній косі, щиткою, з цурпаллям трави очерету, лінією весняної повені вовтузилося четверо дядьків. Двоє щось міряли мотузком, Двоє рубали верболіз. «Що це ви збираєтесь робити?» запитав після вітання Ратушний. «Розчищаємо місце під кухню», сказав один із тих, що міряли берег. «Яку кухню?» здивувався Іван Іванович. «Для піонерського табору». «Чи його піонерського табору?» допитувався секретар Райкому. «Нашого дружби. Отам стоятимуть намети». Отам от кілька дерев'яних будиночків для малечі. А не вологе це місце? Цікавився далі Ратушний. Ні, пісок, він сухий. А вода отступить ще далі. Це поки що тимчасовий табір. Голова каже, через рік збудуємо справжній. Ну от, він і тут випередив його. Це й радувало. І чомусь трохи присмучувало. Але радувало душче саме тим, що ще хтось ішов на тій самій думній паралелі. А отже фантастичні плани Ратушного одержували якесь підтвердження. Нехай маленьке, проте реальне. Так думали обидва, вертаючись до машини. «Поїхали до нього», – сказав Іван Іванович. «Куниця сьогодні доповідав, що грек по комплексу нічого не робить» а може й згущає фарби наш начальник сільгоспуправління. Якщо скаржиться, значить правда, сказав Дащенко. Що правда? Дащенко не відповів. Мені здається, ви недолюблюєте грека, обережно запитав Іван Іванович. Та чого там? Просто якийсь він, Борис Ларіонович, намить замовк, підбираючи слово, багато бере на себе. Ви б хотіли, щоб звалював на інших? Є такі, тільки що хочу узгодити. Грек-хазяїн. У нього власний погляд на речі. Є державний. Він узгоджує з ним. Розмова пригасла і лишилося поміж ними щось недоказане. І тільки значно пізніше, вже в машині, Ратушний додав, але в зовсім іншому плані, вже як власне тверде переконання. Вам ще працювати з ним. Більше б таких голів. Правда, з ними морока, але без них сірість, без крилля і просто нужда. Міцний чоловік, щирий комуніст. А сам подумав, наскочила коса на камінь. Круті обидва. І, мов би, вловивши, мабуть, таки вловивши Мисленне заперечення Дашченка додав. Я знаю, ви теж не даєте собі потачки. Навмисне сказав по-місцевому. Собі й не мусимо попускати, а на людські характери треба зважати. До широкої печі добувалися лісовою дорогою. Василя Федоровича знайшли на фермі. Звідти двома машинами поїхали на територію майбутнього комплексу. Самі справді тільки жовтіли траншеї Та червоніли накриті толем купи цегли Ходили поміж них ратушний хмурився Дащенко суворо мовчав І, мов би, всім своїм виглядом промовляв То на чиєму боці правда Тут має бути півкомплексу, А друга половина? Врешті запитав Дащенко Грек поправив лист толю Приклав його цеглиною І аж тоді відповів про ту половину навіть розмову починати рано. Він подивився на обох секретарів з-під кущатих брів